Thank <laughs> you. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, חגיגי במיוחד. אנחנו מארחים היום את יאיר קלינגר. שלום יאיר. שלום וברכה. ומזל טוב. תודה רבה. Uh, לפנינו צעיר בן 80 ויום. 50, <laughs> <חבישים>, לא? <laughs> כן, אז uh, יאיר קלינגר ציין אתמול את יום הולדתו ה-80, ואנחנו חוגגים איתו כאן uh, באולפן, במעדן ויניל. שכולו שירים שיאיר הלחין וכתב ואפילו שר. ואם אנחנו פתחנו עם שיר שהפך להמנון בעצם, אז בואו נשמע איך זה נשמע בצרפתית סילביב ארתם. מעניין הטומורו או ככה? מעניין ואחר כך נדבר קצת. ‫שיקרוי את חופו, ‫שיקרוי זנקו, ושטור. ‫תשורון רבתא, וביין כתובה, ‫שטרופת דנדו, לקרניו, ‫אי דמא מניאנה, ‫טמאלו, זה מור סיטירה. בוא נחתו נף קנטירה, בוא נאפן כאן הטמפה, מניאנה, תמרו, נביא סבלנז, נוטרו ונוטרושם, תנדרס וביאד דיולנס, הפוסט בדיור די פארה, בוז'וסטר ריבי, ורנט דואל פעמים מסתר, דאז התקציב. שם זה ליזם, מניאנה, תמורו, מיסטוארה סוויר, פינות רבשתם, זה נוטרו לי. מונס יאנה הדרס, אבו שלה לס, תומס סווינינג, שבזן ריב, תשוויזי, סוזן ניבו רוסייה. אז השיר הזה בעצם יצא בצרפת לפני שהוא הפך להיות הלהיט של ירדנה עם המילים העבריות של אהוד מנור. כן. Okay. מתי זה יצא? זה יצא בסוף בש... שנות ה-80. הקניטו אותו סילבי ורטן שהייתה אז כוכבת גדולה בצרפת. ה-80 או ה-70? אה, uh, ה-70, כן, סליחה. ה-70. זהו כשל ירדנה זה okay. מ-83. נכון, ב-78 נדמה לי okay. שהוא יצא. ובעקבות זה, אחרי שחזרתי לארץ, הייתי 11 שנים בצרפת, חזרתי לארץ, הבאתי איתי את השיר, וירדנה שמעה, ואהוד שמעון, שמעה, ו... זה הפך להיות בעצם המנון של, של מי שנקעה נפשו ממלחמת לבנון הראשונה. כן, די המנון האנטי-מלחמתי, הייתי אומר. והנה, עברו שנים, ואנחנו... מוצאים את השיר הזה, והוא שוב הופך להיות המנון. כן. שיר תקווה לשובם של, של החטופים ושל החיילים הביתה. ופתאום אתה מגלה שאתה סוג של... יצרת סוג של ירושלים של זהב, אבל, אבל קצבי. כן. אתה יודע, השיר יש לו חיים משלו, ו... הגרסאות השונות הן תמיד מותאמות למציאות שמשתנה אצלנו בארץ, משתנה, אבל די דומה, הייתי אומר. זאת אומרת, תמיד מלחמות ותמיד הרצון להחזיר את החיילים ואת החטופים הביתה, וזה תמיד אקטואלי. ובמופע שעשו לכבודך בתיאטרון חולון לפני כמה חודשים, זה שיר שבו הקהל עמד על, על רגליו, שר. כן. עם, עם ירדנה. מה זה עושה לך כ... כיוצר, כמי שהוליד שיר, הביא אותו לעולם? תראה, יש פה שני רבדים. יש פה את הרובד הזה, קודם כל, שזה שיר שלי, בית הנסיבות שהשיר הופך להיות למשהו שמתקשר אל החיים, אל המציאות הישראלית. וזה כמובן מרגש לשמוע את השיר בקיסריה, את הביתה בביצוע שהיה שם, כאשר מכניסים... את התקווה לתוך השיר, אתה אומר לעצמך, אני נכנס בצורה כזאת או אחרת גם לפנתיאון הישראלי. זה בהחלט מרגש. ואפרופו שיר שקודם כל הוקלט בצרפתית, ואז הוא קיבל חיים חדשים כשיר ישראלי מאוד אהוב, הנה עוד דוגמה אחת. ניקול ריה? ניקול ריה, כן. ואיך השיר נקרא בצרפתית? איסון פרטי דולוויל, הם עזבו את העיר. הם עזבו את העיר. אני לא יכול לומר לך למה התכוונה המשוררת. אני מניח שזה קשור לאיזושהי תנועה של מן העיר אל הכפר שהייתה אז בצרפת, של צעירים שרצו לעזוב את חיי העיר ולבנות לעצמם חיים בכפר. וכמובן הטקסט הישראלי הוא לגם שונה, גרסה לגמרי שונה. ואז אתה חוזר ארצה ונותן את השיר הזה לרחל שפירא? לא, זה כבר היה, רוחמה שמעה את זה בצרפת, היא הגיעה לצרפת, שמעה אצלי את השיר הזה. אני למעשה, כש, כשכתבתי את השיר, אחרי הביצוע של ניקולריה, כבר חיפשתי איזושהי זמרת ישראלית. ורוחמה היא הכי קרובה מבחינת הצבע של הקול והאופי של השירה, וזה אכן הצליח. ויש גם ביצוע אנגלי, מילה נשמע אותו בהמשך, של אה, צמד שנקרא מרק אלמונד, זה לא מרק אלמונד, זה, הוא גם לא, כותב את השם שלו עם ב... קיי בסוף, זה מרק אלמונד. אה, אז מה אתם רואים, שנשמע גם את הביצוע של אה, רוחמה? הביצוע של, אה, של רוחמה? הנה. חלומות, הגרסה המוכרת, המוכרת יותר, אם נצליח לפתוח אותה פה, משום מה אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו נוותר על זה, אבל אם נרצה נשמע אחר כך את רוחמה. והנה תקליט שאנחנו הורדנו אותו מקודם, כשהוא כבר היה מונח על הפטפון, כי אמרנו, בואו נתחיל עם דברים קצת יותר, יותר מוכרים, אז אנחנו... רוצים לשמוע עכשיו את דמיס רוסוס. איזה שיר? איזה שיר? איזה צד? אה... שיר? איזה צד? אני לא יודע. אלפורקיל רוויין. אלפורקל רוויין. זה שיר מספר חמש בצד ראשון. שיר מספר חמש בצד ראשון. אמירה שמה את התקליט. מספר חמש. בינתיים תספר לנו משהו אה, על השיר דמיס רוסוס הגיע אליי הביתה. כן. בצרפת. לצר... בצרפת, okay. כן. יש לי חבר שעבדתי איתו שהיה המו"ל שלי, שהביאו אותו אליי הביתה. הוא ישב ליד הפסנתר, והשמעתי לו שירים, הוא בחר שניים מהם, זה אחד מהם. ולמחרת הזמין אותי להצטרף אליו להקלטות בלונדון, כמה שזה נראה משונה שזה היה מאוד מאוד מהר. וטסתי ללונדון והקלטתי איתו את שני השירים האלה, את השיר הזה. ושיר אחר, שאת הגרסה העברית שלו שרה ירדנה ארזי, אבל פה אנחנו שומעים שיר שאין לו גרסה עברית, אילפוקיל רוויאנה. דניס. דמיס רוסוס, שר יאיר קלינגר. בוא נדבר קצת על אה, היסטוריה רחוקה. אה, השיר הראשון שלך שהוקלט הוא מ-66'? נכון. 66, השיר הראשון שלמעשה התפרסם. גשר הירקון. גשר הירקון ועדנה לב. אז בתקופה ההיא פסטיבל הזמר היו לו תמיד שני ביצועים. אבל הביצוע של גשר ירקורן באמת היה יותר מוכר. אז עדנה לב הייתה אמורה להיות שם תיכוניסטית. לא עדנה לב, סליחה, עדנה גורן. עדנה גורן. עדנה גורן. אוקיי. עדנה גורן. שגם היא הייתה אצלנו פה פעמיים במעדן וינית. כן, אז היא בדיוק השתחררה מהצבא, היא הייתה ש... ש... בתזמורת חיל האוויר, מל... נראה נכון. של תזמורת חיל האוויר. בדיוק, כן, בדיוק. אה, אתה לא הייתה, בצבא לא הייתה, לא עסקת במוזיקה כחלק מהשירות הצבאי שלך, אה, נכון? במ לא הייתי בלהקה צבאית. אני לא רציתי נגד זה ככה. למה? לא רצית. זה לא היה בין השיקולים שלי. אני אומנם יכול להיות שהתאמתי להיות בלהקה צבאית, קישרתי וכתבתי. מן הסתם. אבל הייתי חבר גרעין של תנועת הצופים, צופי תל אביב, והתגייסתי לנחל עם כל החברים שלי מהגרעין. עשיתי את כל המסלול הצבאי של הכשרה ונחל מוצנח, ואחרי זה הייתי מדריך בצופים, יצאתי להדרכה, והחמצתי, במרכאות אולי, את, את הלהקה הצבאית. אבל הכרתי חברים, יצא לי להכיר חברים שבאו מהלהקות, והיו כוכבים גדולים, כמו אה, דני גרנות, כמו מוטי פליישר, שהם שרו שירים שלי, והיו הצלחות גדולות בתחילת ערכי. כן. אז אתה מוציא את השיר הראשון שלך, פסטיבל הזמר, ואז מה, מתחילים לפנות אליך ומבקשים שירים? פונים. <אז> אני מכיר גם, התחלתי להכיר, אז הייתי ב-66' הייתי ממש בלתי מוכר, הייתי אומר, והשיר שלי נבחר באופן אנונימי לחלוטין. ואחר כך התחילו, התחלתי להכיר את האנשים, השתתפתי בהפקות, השתתפתי בהפקה של ירושלים שלי, בחנה הירושלמי, שם הכרתי אה, כמה זמרים שהיו כוכבים גדולים בלהקות צבאיות, כמו שאמרתי, אה, מוטי פליישר ודני גרנות, והם ביצעו שירים אחרים שלי שהפכו להצלחות, ואז התחיל להתגלגל, וכל היתר זה היסטוריה. אז אם אנחנו כבר מדברים על היסטוריה, אה, יש... שלישייה, הצירוף המקרי, שזה הייתה אתה ודני מסינג וצילה דגן. כן. ומעטים עשירים שמצליחים לשרוד לאורך עשרות שנים, וזה אחד מהם, בלד על ללוח השנה. כן. ובעצם זה היה השיר היחיד של, נכון? לא, היחיד. אנחנו הקלטנו כמה דברים, אבל כן. הייתי אומר שזה השיר שככה שיר הדגל שלנו, והוא הצליח. ולמה הוא, למה שירים אחרים לא, אה, לא יצאו על, על, על אלבום, לא הגעתם לאלבום? לא הרי. הגענו לאלבום למעשה. בעצם היו, שירים... היו, לכם, היו לכם אולי מספיק ל-EP, לארבעה שירים, חמישה שירים, נכון? זה מה שעשינו פחות או יותר, אה, חמישה, שישה שירים שהקלטנו. זה היה שיר שאז הייתה חברת CBS שהריצה אותו, שמה אותו בתקליטים, תקליטי נבחר שלה, והוא הצליח יותר מאחרים. כן, מילים אברהם רימון, אפרים רימון. אפרים רימון, והנה בלד על השנה, כאמור, שיר שתמיד נעים לחזור אליו. time the whole hat me let i think the she B'n Sivan et Amos En K'yitz lohen B'n Sivan et Amos B'n Sivan et Amos En K'yitz lohen B'n Sivan et Amos No בלדה ללוח השנה, שלישיית הצירוף המקרים, מכיוון שאנחנו לא שומרים פה על uh, רצף כרונולוגי, אנחנו מדלגים מפה לשם, משם לפה, אז אנחנו חוזרים לאירופה, ושמענו קודם את שיר בצרפתית, שירים בצרפתית. עכשיו אתה הולך להביא לנו שפה אקזוטית, אוקיי? <laughs> okay. uh, יש לנו גרסה סקנדינבית לשיר, שאתם תיזהרו בלי, בלי שום uh, ספק. שהיא איננה הגרסה המקורית של השיר. גרסה מקורית אומנם נעשתה בחול, אבל אה, נעשתה על ידי זמרת איטלקיה, ששרה את זה באנגלית, אלסנדר מוסוליני. מוסוליני. קיבל... הנכדה של... פרס שני בפסטיבל טוקיו, ואז זה נקרא Love is Love, וזאת גרסה באמת סקנדינבית, בעקבות הגרסה של אלסנדר מוסוליני. אז אה, אנחנו נשמע עכשיו גרסה סקנדינבית. לשיר שכולכם מכירים. הנה זה בא. לאט לאט. מכירים? כן, עכשיו כן. עצה, ואנסל ואכסי אנסים זה דה, איי, עצה, עצה. איי, עצה, נברסת תחמולה. תחלבי בקרבם, אי עצה אז אחרי ששומעים את אדמה בגרסה הסקנדינבית, אנחנו נשמע את הגרסה. מבלבלתי בפטפונים, גבירותיי ורבותיי. זה קורה לפעמים כשיש לכם שניים. אדמה, הביתה, ויש עוד שירים שהלכנת, נשבר, שאולי נשמע בהמשך, שירים שהופכים מ... לא סתם שיר, אבל משיר למשהו שהוא קצת מעבר לזה. יש לך תחושה כשאתה מלחין שירים כאלה שזה מה שהולך לקרות להם, שהם הופכים להיות אה, נכס? לאומי, נכס צון ברזל של, של תרבות ישראלית? ממש לא, ממש אז לא. איך זה קורה? זה קורה כי הטקסט, הלחן, הביצוע של הזמר, הופכים את זה למשהו שהוא מעבר לשיר שרק נושמע ברדיו לתקופה מוגבלת. והופכים, אני מניח שלעצמי להשתמש בביטוי הלא צנוע, לאיזשהו נכס לאומי שמחזיק מעמד לאורך השנים. וזה קרה עם... לא מעט שירים שלי, למזלי הרב, וזה אחד מהשירים האלה, אדמה, יש לא מעט שירים אחרים. יש לך תהליך של הלחנה? אתה עובד בזה, או שאתה מחכה לרגע שזה יבוא לך פתאום, התחלה של איזשהו צליל שמתנגן לך פה בראש, ואתה אומר, רגע, אני הולך לעשות מזה משהו? אני בדרך כלל... חושב שמוזה זה לא דבר שמגיע אליך, זה משהו שאתה מזמין אותה, מגרה אותה שתבוא. אני בדרך כלל יושב לפני טקסט, ליד הפסנתר שלי, מתרשם מהטקסט, נכנס לאווירה וכותב. לפעמים זה מגיע כרף עין, מהר מאוד, ב-real time, שיר בכמה דקות. ולפעמים בא איזשהו רעיון, ואני לא מצליח להשלים אותו. לוקח זמן, וחוזר אליו כבר מספר ימים, ואז מוצא את הדרך איך לסגור ולהשלים את זה. אבל בכל מקרה, אתה, אני אף, לפחות אני, אף פעם לא יודע מה יהיה גורלו של השיר, מה יקרה איתו. אז בואו ניקח ספציפית את אדמה ואת, ואת הביתה. אל, אלה שירים שהתאמצת להוציא אותם, או שהם יצאו, בבת אחת? אין מאמץ בדרך כלל. ברגע שצריך להיות מאמץ בכתיבת שיר... אתה עוזב את זה? אז, אז, לא, אני לא עוזב, אבל המאמץ הוא יכול להיות רק ב... ב ממש בסיום שלו, בגמירה שלו, עוד באיזשהו פרט קטן שלא פתור מבחינה, מבחינה מוזיקלית, או בקשר בין המוזיקה למילים. אבל הרעיון הכללי הוא בדרך כלל בא מאוד מהר ומושך את כל השיר אחריו. ושני השירים האלה נולדו לך בקלות? כן, כן. שני השירים האלה הם שירים שאני חושב שהמוזיקה, אה, המוזה שהגיע, אה, מילא, מילאה את, ה, את היצירה, והם באו בקלות. השלמתי את השיר בקלות. טוב, זה לא סתם שמוזיקה זה בא ממוזה. ו... אז משני שירים אה, מאוד מאוד... ידועים. בואו נעבור לעושק לוי. כן. וספר על השיר שנשמע מיד. אוקיי, אז עושק למעשה היה מעורב בשיר, גם כן מהמפורסמים שלי, "גובי תלך בארץ". הוא היה המנהל של להקת פיקוד צפון בתקופה שאני חזרתי לארץ מצרפת, והוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, הייתי רוצה שתכתוב שיר ללהקת פיקוד צפון, הראה לי מספר טקסטים. בחרתי, למזלי, את קום וייתלך בארץ. יורם תהרלב. יורם תהרלב. ואחרי זה, אושיק הוועדה על תקליט משלו, והציע לי גם לכתוב, הביא לי את הטקסט של, של השיר הבא, שאנחנו נשמע אותה, קיוויתי שתביני, והציע לי לכתוב, וכתבתי לו שיר. האמת היא שזה די הפתיע אותו, אותו כי הוא ציפה אולי למשהו שונה. אבל די הפתעתי אותה, הגיע משהו אחר מבחינת סגנונית, הגיע שיר שונה, שאני די אוהב אותה, ואולי לא כל כך אופייני לסגנון השירים שלי. אושיק לוי, קיוויתי שתביני. טוב, זה באמת לא זה, לא זה. זה הכל לחלק בתקליטים, אז צריך לכוון. בתקליטים צריך לכוון, כן. אבל הנה. לוודא שאתה ברצועה הנכונה. מיד זה יגיע. מיד זה יגיע, בינתיים אנחנו נדון לנו כאן בדברים שברומו של עולם. בוא נראה אם זה זה. רגע. זה, אני חושב שזה אותו שיר ששמענו קודם. יכול להיות שהלייבלים התהפכו, בואו ננסה להפוך את התקליט. בואו ננסה להפוך את התקליט, תנסי את מספר שלוש בצד השני. ואז אנחנו נוכל להאשים את חברת התקליטים בלייבל ההפוך. CBS, תפנה ל-CBS. CBS, אנחנו עוד נטפל בכם. מצד אחד הבאתם לנו את בלד על השנה היפה, ועכשיו אתם עושים לנו פה לייבל הפוך. הפכנו הפכנו צד, ותכף נראה. אם זה זה. זה מה שנקרא סיבי עסוקים. קיבי, אתם רואים, האשמה לא בנו. קיבי, אתם רואים, האשמה לא בנו. הלבלים הפוכים. קיבי, אתי שהגיע סוף תקופה. אבל את אצלך, זה לא נקלט. את ממשיכה. As if nothing happened So what do I do with you? How do I slide the mask? There's only one way to me קיוויתי שתבין כששיחקתי את המשחק קיוויתי שתבין שבינינו יש מרחק אבל את אצלך זה לא נקלט את ממשיכה כאילו כלום לא קרה How are you going to survive? How are you going to drive? There's a way left, the whole way. שטיפסתי על קירות. גיליתי שתביני זה לא יכול להיות. אבל להט אצלך זה לא נקלט. את ממשיכה כאילו כלום לא קרה אז מה אני יוצא אישה, שאת ביצה כל כך קשה, יש רק דרך אחת חבל. מילים זאב טנא, עיבוד, מתי כספי, לחן מפתיע של יאיר קלינגר. ועכשיו אנחנו חוזרים לצרפת, ולא רק שאנחנו חוזרים לצרפת, אנחנו חוזרים למוסד צרפתי. ואני מניח שלהלחין שיר לקומפניון ולשנפון זה כבוד. בהחלט, בהחלט. Okay. להם שני שירים. ואנחנו נשמע אחד מהם שנקרא ללוג ההוא, שיר הזאב. ופה יש לי סיפור קטן, כי האירוע, ההופעה שלהם בטלוויזיה כשהציעו את השיר, בתוכנית מאוד פופולרית, אני זוכר זה היה ביום ראשון אחר הצהריים, והמנחה של התוכנית, מישל דרוקר, מאוד מוכר, הציג את השיר ואמר, השיר הזה נכתב על ידי מלכין ישראלי, אמר את, השמי, את שמי, והמלכין ודאי יושב עכשיו לפני הטלוויזיה מת, ומתרגש, מפני שהיום נואם סאדאת לפני הכנסת בישראל ומציע איזושהי תוכנית שלום. זה היה ממש ביום שסאדאת היה בארץ ודיבר לפני הכנסת, וזה היה יום ראשון אחרי הצהריים. והוא צדק, המנחה? הוא צדק. אתה באיזה... התרגש קצת? קודם כל התרגשתי מזה שהקומפניון, הקומפניון לשנסון שרים שיר שלי, אבל כמובן שהצמידות לתאריך הייתה חד פעמית, זה היה אירוע יוסי מן הכלל. ואיך אתם, מג... אתם מגיעים זה אל זה, אתה לקומפניון, והקומפניון <laughs> אליך? <laughs> אני פגשתי אותם, אני הופעתי בצרפת יחד עם סילבן, הופענו אה, כצמד, סילבן ויאיר, סילבן מרגי. ויעיר, סילבן מרגי. והופענו גם עם ריקה זרייב, הייתה לנו איזושהי תוכנית טלוויזיה שהקומפניות דה לה שאנסון הופיעו שם, שם הכרתי אותם, ונוצר איזשהו קשר בינינו, והצעתי להם את השירים האלה, בעקבות זה שהם הציעו לי לכתוב להם, וזהו, זאת התוצאה. ואם לא טעינו בלב... Qui va te faire manger par le grand loup garrou Qui va te faire manger par le grand loup garrou Maman maman protège ton l'enfant Mamie mamie paye sur ton petit Maman ma mama, Je suis tombé amoureux de la femme fatale Y'a rien de plus dangereux pour un sentimental Et quand j'étais malheureux j'entendais le signal Tu vas te faire manger par la femme aux bijoux Tu vas te faire manger par le grand loup-garou Maman, maman, protège ton enfant Mamie, mamie, veille sur ton petit Mama, mama, ne m'abandonne pas Maman, maman, lorsque le loup viendra Na, na, na, na, maman, maman, lorsque le loup viendra Au jour J, je m'en irai comme je suis venu dans le grand jardin secret dont nul n'est revenu Alors là je me dirais devant cet inconnu Tu vas te faire manger par le grand maridou Tu vas te faire manger par le grand loupgaou maman aux amants protège ton enfant mamie mamie veille sur ton petit dire ‫מאמן מאמן, נאמן באנדו איפה. ‫מאמן מאמון, לוסקו ללוביירה. ‫נאנאנאנאמן, לוסקו ללוביירה. ‫מאמן מאמון, פוטג'טון אינפור. ‫מאמי מאמי, ואי-סרטון פתי. ‫מאמן מאמן, נאמן באנדו איפה. קומפניון דה לשונסון, עכשיו הלהקה הזאת נדמה לי הוקמה כבר בסוף שנות ה-40 או משהו כזה, הם עוד קיימים? לא, לא, לא, הם כבר לא חיים. לא, לא הם אבל אולי צאצאיהם, לך אולי ממשיכיהם, אתה כן. עכשיו, נורא קל להתרשם שהלחן הזה, יש בו איזה שיק צרפתי. אה, זה היה בכוונה, או פשוט זה בגלל שאתה בצרפת, זה, זה נדבק לך, העניין הזה. כן, אני, תראה, חייתי בצרפת 11 שנים. אני הושפעת, אני ידעתי שאני כותב לקומפניות דול-שנסון. חיפשתי שיר שיכול גם להתאים להם, כי תמיד חושבים למי אתה כותב יותר שיר, אין טעם שתכתוב משהו שלא מתאים למבצע. אז חשבתי, וזה יסתדר, זה יתחבר. כן. אז ככה, כשהמיקרופון היה סגור, דיברנו פה על שירים לחתונה, ויש שיר אחד, שקלוסקי כתב את המילים. שמולי קלוסקי. שמולי קלוסקי. גם הוא היה פה, במעדן ויניל. והנה, עוד שיר, שכבר הזכרנו אותו קודם, שהופך משיר... ליותר משיר. ועוד פעם, אני מניח שאתה תגיד לי שאין לך מושג איך זה, איך זה קרה הדבר הזה, שנשבע הפך להיות אה, יותר משיר. לא, אין לי הסבר. אין לי הסבר. <laughs> זאת, אה, לא אגיד שזה יעד המקרה, כן? אבל השיר הפך להיות לשיר אה, שמתאים להרבה מאוד אירועים. השבעת כי... טירונים. נכון, <חל> בדיוק, <חל ליד <חל> הכותל וכל מה שקשור ל... לה... למה שהמילה נשבע יכולה להעיר בדמיוננו. ושיר שיש לו המון המון ביצועים, מאוד ביצועים. אם אני לא טועה, יש לו איזה 600 ביצועים בכל רחבי. ובזכות, הרבה מאוד בזכות הביצוע באמת היוצא מן הכלל של חיים משה והעיבוד של שם טוב לוי. וזה הצליח. אפרופו ביצועים... שמקליטים לשירים שלך. יש ביצועים שמפתיעים אותך בצורה לא רגילה, אם בגלל שזה בשפה, שאתה לא היית מצפה שיקליטו, או ביצוע שהוא יוצא דופן? בהחלט. קורים דברים כאלה? בהחלט. ברגע שאתה כותב את השיר ואתה נותן אותו לזמר, השיר פחות או יותר יוצא מרשולך. כי אז הזמר... נותן את השיר, אז הזמר, קודם כל ההתייחסות האינטרפטציה של הזמר לשיר, בית העיבוד המוזיקלי, הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד שירים מקבלים הצלחה בזכות העיבוד, כן, העיבוד שהמעבד ידע לתת את הכיוון הנכון לשיר ולחבר את המוזיקה והמילים למבצע. זה קרה לא מעט. אני חושב שהגרסה האנגלית... שהזכרנו של מרק אלמונד, כן. שנקרא "Just a Friend", חפשו את זה ביוטיוב, היא דוגמה לזה, למשהו שהעיבוד, האינטרפרטציה מאוד מאוד... לקח את השיר לכיוון לגמרי נכון. שונה, אבל מאוד, נכון. אני מאוד אוהב את העיבוד הזה. כן. ועכשיו אנחנו נשמע את חיים משה, שער נשבע, ואחרי זה אנחנו נחבר את זה, אפרופו ביצועים ואפרופו קלוסקי. ‫לעוד זה פרויקט של הירקלינגר. Uh, ‫הנה. Uh, כך זה בא, ולטובה, ליום הבא אני נשבע. במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים, קולי נדם. סירה טרופה בלב הים, אין חוף מקלט, הכל אבד, אני חוזר בשוק נשבע. נשבע, כמו היום הזה שבא, או אחת פשוטה. בחיי אני נשבע, נשבע כמו פרפרו לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. את יפה כמו כאב, באת ולקח פינה בלב. אני חופשי אלי אכפת, כמו שאני אני נשבע. נשבע, כמו היום הזה שבא מילה אחת שוטה, בחיי אני נשבח. נשבח כמו פרפר פר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבח. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, פר כמו גופי המתרגש, אהבה נשבע. ושאור היום יכבה, תישאר אין, אין הרבה מה לומר על, על השיר הזה, חוץ מזה שיש אה, אירוע, אירועים נדירים שבהם לחן ומילים ועיבוד מוצאים וביצוע, מוצאים אחד את השני חתונה מרובעת ונוצר משהו אה, יוצא מגדר הרגיל. אין, יפה. ואם כבר הזכרנו ודיברנו על חתונות, אז אתה הזכרת שבעצם אה, את השיר הראשון שלך, השיר הראשון שלך שהתפרסם, הוא שיר שכתבת למי שהייתה אז החברה שלך, אחר כך אשתך. חברה הלאתי, כן. דורית. ואתם נשואים, אמרת, 54 שנה. נכון. אז טוב, אנחנו נעצור לרגע את העניין של מוזיקה ובואו נעבור לעצות לחיים. איך, איך עושים את זה? איך שומרים על זה? זה הרבה סבלנות. <שמע> שמעת, ו... מירה. <שמע> ולוותר אחד לשני, ו... אבל מעל הכל כנראה שצריכה להיות אהבה. כן. ואני, התחלנו בגיל מונות, מאוד חייר, אני הייתי מדריך שלה בצופים, ושם הכרנו, ואחרי שנים חזרתי שוב בסיבוב שני להיות מדריך שלה, אחרי שהגעתי מהצבא, והתפתחה אהבה וזהו. מאז... מאז אנחנו יחד. וגידלתם משפחה. וגידלתם משפחה וילדים ונכדים. ושעלו על הבמה באותו ערב לכבודך, אני מניח שהתרגשת שם על הבמה. יש, נניח. והזכרנו את שמולי קלוסקי. ולא מזמן הוא סיפר לנו שהוא בא לחזק את הרעננים, להצטרף לרעננים. נכון, נכון. שזאת נכון. חבורת זנר שמן הסתם היא מרעננה. הייתה. הייתה. כבר היא לא קיימת? היא קיימת. כן. היא... זו חבורה שקיימת אה, אולי 60 או 70 שנה, שנים. אני איתה מ-1990. כן. ועברנו מרעננה אחר כך להודו שרון. ושמח לי מאוד ששמוליק אלוסקי רצה להצטרף לחבורה. ויש שיר שהקלטת, או מופיע בכל אופן אה, ביוטיוב למי שרוצה וכדאי שתחפשו אותו, שיר שנקרא סוכת שלום. כן. אז, ספר. יורם תיאר לב, שוב. כן. עם, אה, זה שיר ש... שאלת מקודם אם יש שירים שאתה יודע שהם יהיו משהו מעבר ל... לרגע, אז זה יכול להיות אחד מהשירים האלה, מפני שהטקסט הוא באמת טקסט שנוגע ללב, הוא על השלום. ובלי, בלי תקווה אין שלום, ובלי שלום אין תקווה. וזה גם אחד מהטקסטים שהוציאו ממני לחן אה, בריל טיים. כן, ישבתי, כתבתי, והיה שיר. וביצעתי אותו יחד עם הרעננים ב-1990 לראשונה. אז הנה יאיר קלינגר, הרעננים, סוכת שלום. <עמוק, עמוק, אני עוד מבקש לי סוכת שלום וצהתיהנה אבל כעת אינני מתעקש עוד אם לא עכשיו אולי בעוד שנה שרק הנה בין הזמנים המרשנים פניהם שרק אדע לחוש עוד את העושר בדברים המובנים מעליהם שרק יהיה מה שהיה עד הנה, זה לא הרבה, אך זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתרון, שרק יהיה מה שהיה עד הנה. שרק יהיה משה היד הן, שישאר לי בטח לחלום, כשהאהבה חמה קודם, כילד כת שבעינם התום. עמוק עמוק אני עוד מבקש, סוכת שלום לנו אף בצלם, אך מאמין שהמעט שיש לי גם הוא הרבה יותר, הרבה יותר מכל תפילה שרק יהיה מה שהיד הנה זה לא הרבה, אך זה כמעט הכל רק שאוכל עוד להתגר אל המחר ולא אל האתמול שרק יהיה מה שהיד הנה זה לא הרבה ארצה, <מח> כמעט הכל, רק שאוכל פה להתאגר אל המחר <מח> ולא <מח> אל האתמול. זה כמעט הכל, עד שאוכל לא להתגר אל המחר ולא לכל האתמול, שרק יהיה מה שהיה רגע יהיה מה שהיה עד עיניי. עוד שיר שאתה שומע אותו ואתה אומר, כן. זה לא סתם שיר, אין כן, שכחנו להזכיר הכל שאתם שומעים. יוני בגן שכרגיל זה... התקליטים יחד עם התקליטים שהביא ירקלינגר. אז רעננים זאת חבורת זמר אחת שאתה עובד איתה, ויש עוד חבורות זמר שאתה עובד איתן. איך אתה... אתה מקבל אותן מוכנות, או שאתה בוחר אותה, את, את הזמרים והזמרות לחבורה הזאת? איך זה עובד? אין שיטה. זאת אומרת, למשל הרעננים... אני קיבלתי אותם אה, די מבושלים, אני התחלתי לעבוד אותם ב-1990, אה, הם היו אה, מקהלה כבר מנוסה, התחלתי לעבוד איתם, חומרים חדשים, יש מקהלות שהן מקהלות שעובדות לפני שאני מתחיל לעבוד איתם, הן כבר עובדות עם מנצחים אה, מנוסים, ויש חבורות שאני מכיר, מקים, אה, מגיע לאיזשהו מקום ומתחילים לאסוף את הזמרים, עושים מבחנים. אוספים ובונים את הלהקה. אין חוקיות בזברים האלה, הכל משתנה. גם, להק... גם מקהלות שהן מקהלות מבוססות, ו... שעובדות ותיקות, תמיד יש תחלופה. כן. יש חברים שעוזבים, יש חברים שמגיעים, ואז עושים מבחני קול ומוסיפים. כן. זה הכל מאוד מאוד משתנה לפי כל חבורה וחבורה. והיום אני עובד בח... בכל רחבי... עד היום אני עבדתי עם קרוב ל-50 מקהלות. ברחבי הארץ משנת 1982, כשחזרתי מצרפת. וגם היום יש לי חמש מקהלות שאני עובד איתן. נוסע די הרבה ברחבי, היום קצת נוסע למרחקים יותר קצרים, אבל עדיין נוסעים. אתם גם מקליטים? גם מקליטים, גם מקליטים מוציאים דיסקים. Uh, כמו השיר הזה שהוקלט uh, במיוחד ויצא לרדיו, uh, אבל כן, יש, יש עב, עבודה מאוד uh, אינטנסיבית עם המקהלות. אז אנחנו נמשיך עם uh, יאיר קלינגר שר, וזה הכלי שדרים, די.ג'יי, uh, uh, שיר שאהוד מנור כתב את המילים, כן. נקרא אביו שלי, ממתי? השיר הזה הוא סיפור של 25 שנים, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל זה גם טקסט שקיבלתי מאהוד מנור, ולא מספיק דיברנו על החשיבות של הטקסטים בהשפעה על המוזיקאים, על, על היצירה המוזיקלית. יש עוד קשר עם אהוד מנור, שניכם נולדתם באותו יום. ממש באותו יום. לא כן. באותה שנה, <laughs> אבל באותו יום. נכון, נכון, שנינו... כמו נעמי שמר ודן אלמגור. כן. כן. כולנו, כולנו סרטנים. יום טוב, ה-13 ביולי, יום טוב. כן, כן. וזהו, ואני התאהבתי בטקסט הזה, וכתבתי את השיר, והחלטתי לשמור אותו לעצמי, אפילו לא הצעתי אותו לזמר אחר. ואמרתי, זה שיר שאני מרגיש שאני צריך להקליט אותו, וכך רציתי. אביו שלי, יאיר קלינגר, תקליט שדרים. הראשים גרשו בכוח את החום, איך קיץ ושרה חייבים היו לברוח פרח נח בכף ידים, פרח ישר פעם היה הוא קום בהיר ורעלה ginieš Owar ilvá Maeš by minik for a Ge Ge mas Ba mai רץ מהר ולא נהייתר te U mi matar Mo خ יש משהו שאתה מתגעגע אליו. האמת שלא, אני מתגעגע למחר. מעניין אותי מה יביא המחר, איזה הפתעות הוא צופן בחובו. במיוחד, אני חייב לומר שפה באמת מתחבר הצד הלאומי עם הצד האישי. התקופה שאנחנו עוברים עכשיו, ואי אפשר להפריד את זה מהיצירה המוזיקלית, ומהיצירה בכלל. התקופה היא מאוד קשה, אולי התקופה הקשה ביותר שלי בתור יוצר ישראלי. הייתי הרבה שנים בחו"ל ותמיד הייתי גאה מאוד בעובדה שאני ישראלי, וככה כולם ידעו שאני ישראלי ושאני יהודי כמובן, והיום זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זו תקופה מאוד מאוד קשה, גם באופן אישי. אנחנו מרגישים שאנחנו באיזשהו מקום נכשלנו, ולא לא מילאנו את הציפיות שאנחנו העמדנו לעצמנו. ואני אומר, אנחנו, אה, גם אנחנו, כשאתה עובד עם חבורות הזמר האלה, במצב של היום, יש איזושהי מועקה באוויר, יש הרגשה שזה לא, לא שלם, זה לא... הכיף לא, לא גדול מדי. אנשים, uh, התחושה היא שאנשים שאנש, באים לשיר כתרפיה, כדי למצוא מפלט uh, מסוים מהאירועים של היום, והאווירה היא מאוד, uh, מאוד כבדה ומאוד קשה, אבל אנשים מוצאים איזשהו, איזושהי נחמה כן. בשירה. כמו תמיד, המוזיקה, היא, המוזיקה וה, והשירים הם נחמה מסוימת. וזה מפצה אותם במידה די רבה על מה שעובר עכשיו עלינו. גם, ו... גם נחמה וגם תרופה, אבל כן. גם מה שיפה בתקופה, כמו תיקח את זה כמו מה שקורה, בסוף זה גם הזדמנות אולי לבוא ולהוציא יצירות או יצירה חדשה, יצירות שלה, של העתיד יותר טוב, יש לך בכלל חשק עכשיו לשבת וליצור מעבר ל... ל... לניצוח על, על, על, על מקהלות, ליצור משהו חדש, או שאתה אומר, לא עכשיו, לא, לא בא לי? לא, דווקא מבחינה זאת אני יודע שיש יוצרים, ואני מכיר חברים שלי, בלי לנקוב בשמות, שאומרים, אנחנו בחודשים האחרונים לא מסוגלים לשבת ליד הגיטרה או ליד הפסנתר, או לכתוב, אנחנו ממש, כשהתותחים רועמים, המוזות נעלמות. אצלי זה לא כך, זאת אומרת, אני מרגיש שדווקא יש לי איזשהו דרייב ואיזשהו רצון לכתוב, וכתבתי כמה שירים באמת בחודשים האחרונים, וזה גם באיזשהו רצון להתבטא ולהתפרק מה, מהמועקה הזאת. וקודם שמענו שיש של הרעננים, רצית להוסיף עוד, עוד, עוד משהו? כן, אני, לה... הרעננים זאת להקה אני, אני תמיד מנסה, מלבד לעבוד על שירים בודדים, מקריים שאני אוסף אותם, לעבוד על איזה שהם פרויקטים. ועם הרעננים, למשל, עבדתי על שני פרויקטים שנתנו לי הרבה מאוד הזדמנויות לכתוב דברים חדשים. כתבתי למחזור... שירים של יהודה עמיחי, שנקרא פתוח סגור פתוח. כתבתי כמעט עשרים שירים, והעליתי את זה במופע בימתי עם הרעננים, וכתבתי גם לדודו ברק, לספר שלו, פולין בין פאר לאפר, והעלינו מופע שנקרא ירושלים שלי, שזה למעשה באיזשהו מקום מצבה לכל, לכל מי, ש לכל אלה ש שנספו בשואה. בשנות ה-40 בפולין ובמקומות אחרים. אז למעשה, מה שאתה אומר שזה לא, לא רק עוד מקהלה ששאר השירים ידועים, אלא מקהלה שלוקחת על עצמה פרויקטים שהם, לא יודע איך, יותר תרבות מבידור, אם נעשה הכללה גסה, כן? אלה דברים, תראה, במהלך השנים כמובן שהטקסטים שאני התחברתי אליהם הם טקסטים אחרים. בהתחלה, בתחילת דרכי הייתי כותב כמעט לכל טקסט, כי הייתה, הייתה, ב... הייתה בי בעיה כזאת של לכתוב, לכתוב מוזיקה. ועם השנים כמובן שאני יותר בררן, אני מחפש את הטקסטים היותר טובים, היותר עמוקים. וכך הגעתי גם למשוררים, מלבד כמובן יוצרים ישראלים שהם פזמונאים, אבל כותבים בצורה מאוד, מאוד טובה ומעמיקה. אבל כתבתי לדודו ברק, כתבתי ליהודה עמיחי, כתבתי ללאה גולדברג, אה, רחל שפירא כמובן, וכל מיני כאלה, ומחפשים את הטקסטים שיש להם, להם משמעות. וכפי שאמרת, כתבת גם לעצמך, וכתבת לאחרים. מילים ולחן, והנה, והנה דוגמה, סקסטה. וזה שיר מפסטיבל, אז זה אומר, תש"מ, 1980. 1980, שידוע בכך שהזוכה לא נסע לאירוויזיון, כי ישראל לא, לא, לא הייתה מיוצגת באותה שנה באירוויזיון, <laughs> אבל <laughs> נשאר לנו אחלה שיר שבעולם. אני עושה לי פנקינות, עליזות, הן כמו דבש מתוק מתוק על הבוקר, ובראש אצלי כמו ציפורת נוריד את התקליט של פסטיבל הזמר 1980, ואנחנו עוברים לעוד תקליט שיאיר הביא, עדנה לב. לא, תפקיון אני הביא. מי הביא? אתה הבאת? תקליט שיש פה, כן. תתחלקו אחר כך, נו, ועדנה הייתה פה לפני כמה? שלושה, ארבעה? שבועות, זהו, אמרתי. שלושה, ארבעה שבועות בדיוק אז הנה שיר. שנקרא עירי שבערים, שאתה הלחנת, רותי ספרוני אה, כתבה את המילים, רותי ספרוני זה בשמלה <עד~]> אדום, <עד> <עד> כן. לא נשאיר את זה עכשיו. אז הנה, עדנה לב, תקליט שיצא בזמנו בישרא דיסק. בבקשה. <עד> <עד> <עד> <עד> Thank <laughs> you.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 ZANG EN MUZIEK to be at ease. כן, עדנה לב, אני תקליט שהביא יוני, תנקה אותו טוב פעם הבאה. נסי לעבוד חומר. כן. ואנחנו מתקרבים לסוף, יש לנו עוד קצת זמן, אבל אנחנו מתקרבים לסוף. ב... די בתחילת התוכנית אנחנו השמענו את דמי סוסוס בלחן שלך, ואז אמרת, יש שם עוד שיר שאני הלחנתי, ו... ירדנה ביצעה אותו בגרסה עברית. מי כתב מילים? תגיד לי. אז כן אהבה, אהוד מנור יהוד כמובן. אהוד מנור. והיירקלינגר כמובן שייכים. אז הנה קו האהבה. כן. אה, וזה עוד אחד מאותם שירים שאתה שומע, אתה אומר, טוב שיש לנו את, את השיר הזה ברפרטואר. אה, הנה, אנחנו מעלים עכשיו את קו האהבה. is <laughs> <laughs> אפשר לאחל לאדם בן שמונים ויום שנראה, טפו טפו, דבר הכי בנאלי ושגרתי, <אז> להמשיך ליצור ושיהיה כוח במותניי ליצור, <אז> וחשק. וחשק, חשק יש לך, בינתיים כן ו... יש תוכניות uh, לזמן הקרוב והיותר רחוק שאתה כבר עובד עליהן? יש פרויקט שהוא, שהוא אחד מהפרויקטים של חיי אני יכול לומר. אני מוציא לאור ספר של מאה קלאסיקות ישראליות בעיבודים של מקהלה, ספר אב קרס, שני כרכים, אלף עמודים של מיטב המלחינים והכותבים, ביניהם גם שירים שלי. והספר יצא לאור בעוד אה, חודשיים, שלושה, אולי ארבעה חודשים. מצפים לזה בכיליון עיניים, וזה גם יצא על, על דיסק, או אפשר יהיה להוריד את השירים האלה במקביל, באוסייה, כן, זה, זה ספר תווים למעשה, תווים וטקסטים, אה, שמציגים את כל השירים. זה מיועד במיוחד למוזיקאים ולמנצחי מקהלות ולחובבי מוזיקה. כמובן. מי בחר את השירים? הספר נקרא שאהבתי. ואתה okay. בחרת אותם. שאני בחרתי אותם, שאני אוהב אותם. אני כתבתי את כל העיבודים במהלך השנים, עם הרבה עבודה של תיקונים ושל הגעות. זהו, יצאי בקרוב. אז תראו איך עברו להם שעה וחצי בכיף, עם יאיר קלינגר ועם יוני בגן שהביא לנו דברים טובים, יחד עם הדברים שהביא יאיר. אנחנו צריכים לסיים בצער רב, כי יש מספיק שירים לעוד שעה וחצי ואף יותר, ואנחנו נסיים בשיר שאתה שר, שנקרא אי משם. כן. כתבת, הלחנת. כתבתי אותו השיר האחרון שלי למעשה. כן. והוא נכתב לכל מי שלא נמצא איתנו, או לא נמצא בביתו, ואנחנו רוצים. ודורשים להחזיר אותם הביתה. אמן. או ממקום מרוחק, או ממקום קרוב, אבל כל אלה שנושלו מביתם, או נחטפו מביתם, להחזיר אותם, ומיד זאת החובה שלנו בתור ישראלים, בתור יהודים. אי hey, משם. אי hey, משם. מוישה מוכן? אהבה. Hey, תודה רבה שהיית כאן איתנו. אנחנו... מאוד נהנינו לארח אותך במעדן ויניל, עם כל השירים, עם כל המוזיקה הנהדרת שיצרת לאורך שנים רבות. ובאמת, אנחנו מאחלים כולנו כאן לעוד המון המון שירים שבטח יש לך בראש ובקצה האצבעות ומוכנים להיכתב ולהיות מולחנים. תודה רבה. היה כיף מולחן. תודה לאמירה שהפיקה, תודה ליוני שהביא תקליטים, תודה למשה ירונסקי הטכנאי שלנו ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, תודה שהייתם איתנו, ביי ורק בשורות טובות, ביי. <שמורת> בוקר התגנבה, אל הסדות, אל הקמה, Educational Grounding And bring to the world Then within the Jerusalem Countries and the 무 Rear war That fire ain't hot debates Rapid fire There should be time lag Justice היי משם, יעלו מקץ על מוות מנהח אושרך וישובו אל גבולם. היי משם, ויבואו אל האור ואל ביתם. יבואו אל ביתם. כשהלך אל המדבר, ונס קרה לו כשחזר, וכל העם רואים את המראה, הסנה בוער אך לא יכלה, ונוח איש צדיק היה Two <mentorísimo> moreن kills in battle We all know kind of our danach Until the interpretation will come Hey, come on from there And tell the Lord, he just filled the air And of course everything is varied Hey, Mishah, Ve'yona'a par sa'k'hanev Mimeufah Al p'nai Echhar Alta'a Gay pistol out a time where the Ra'el is bound to cheg by the wind. χlo Brihiba Boχ Hmoτα Bo El Benit She AND LGBTQ 24 And Ad With And On chova uh, செ בשנים כבר האופק לובש, בואי ילדה, אהבה מרחש, בואי ילדה, תלפל יום כבר חמה, בואי ילדה, בפניו אור נדלק, רוח של ערב אל הראשון. Thank you.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 106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord 106 FM Stereo Best Station in Town No Mama